داغی احکام بیانی آلدت و حارت شاہا چه کم دن عبدی داغی احکامات بیانی احکام المیا باب کی سوار لسحادیس کی اواتم اصالی ذکر گئی یو مسئلہ النهي عن البول في الماء القليل لغو بو کې ګندګي او تاول دا شي کوم د نه جایز دي دیم بو کې لامبل داغه نه منع زريم چې کوم د نه شرب مائل وضو دا ذا سو بسکل شکمِ پاتشی سلو رو مصلا مائی کثیر نا پلی تی گی لائن جو سلماء الکتیر مائی کثیر چلی نزا نا پلی تی گی انزو مصلا لزو بن نبیز شپاگو مصلا حکم سور الحرہ وو مسلح حکم صور الحمار و صباح ده خر و ده نور و دره دگان و دا غید حکم او تا مسلح حکم المائل مشمس پندور چه کمی و بتوزیشی دا غید حکم حکم المائل مشمس دمائل مشمس حکم دا تمس علی دی باب کی ذکر کئی احکام المیاہ نیا جمد ما اندہ جمش اصل درد کئی تا سویلو جدا حمزہ نها نبدل لابلی دا نمیاہ آ حمزہ حاش و خلد اولینی روایت کې دوه مسئلے ذکر گئی یو مسئلہ هغه نا ہی دا آن البول فی المائل او دو اما نا ہی آن الاختصال فی تاز دو مسئلی تھی کم دنو آغازی کرکی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن ناحد وقوم نفی علیہ السلام فرمائی لی چپیش شاب دینکیو سنسا سنا دغه د سرویس اربایتي دی او خنده سويشي چې په دی ثابت کنه چې سوي راشي او بلګي دی دغه جناب او ابو و غیره څه خراب شي <تغیر با با شی؟ شی؟ او, لام بی سنگا شی او دی تغیر وبګې سې راشي او چې پکې لامبي نو مفزیلت څنګه زګې دته څو ګور نه بل به وبګم سګي لامبي نو بل به وبګم لامبي نه دغه نه باڅ ټټوبای ټول او بډی لګې نو تغیر وشي یا به تغیر راشي یا به مفزیلت تغیر شي اي وباله په مایع راکید چې پېښابو کې په لګو ولارو ڈالگیو سرم امرس د روایتن دو جنوائیو وانستای ابنی خال زہبت بی خالتی الانیو الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوت لما زو فلی ماسی خالتی بوت لما نبی علیہ السلام خالا فقالت یا رسول اللہ ویو اہل اذا خدای رسولا اندبن وقتی وجیون زمادہ خورای درمند دی بیمار دی مطلب دی دوا ولو کچک دی خوکی فاما صحا راسی نو ندی صاحب وی چه نبی علیہ زما زبا سر لاس راک کو و دا آلی بلبرکا او نبی اسلام السلام مالا دا برکت دعا اکرا دا سو کرا دی وجنات علماء کرام ذکر کوي چې کالا معصوم دل اچاره اوس ته خلک کوشش کې عالم له خپل معصوم څخه بوزي داغه پر سربان الله فراخا او بارک الله فيه هواه انشاء الله دې کې سو اچي برکت واشي هغه په تاباله نه ګومان کړل او را واستي نو بي عليه السلام له وي چې معصوم را اوس بي عليه السلام بارک سر لاس الله فراخا دعا بل برکت ته ور وکړه ودال بالبركه ثم توضأ بها نبی رسول الله هغه کله نو وضو وکړ فشاربته من وضو ای په ما ده نبی رسول الله د اوضا سو بو وکلی ځنه دا حمل د نبی رسول الله د اندامونو نه جگمه هغه سارخېتی چې دا او بو دایی سی کم دنو لکا چا دا نا کم لارده نا دا او سکلی علاجان نا دا نبی علیہ السلام دا امدامونوی آسیم دا دا سی او بو سکل نا روانده چلتا بیت خون برکی دو سکی دی دا کچه دا غنی دی سپلی تی نی دی نبی علیہ السلام پا غی کی خورد دن افرد او بل بیعا علاجانی اس خبر ندا خو قایس ابراہیم الله تعالی ذکر کړی دی چې دینه مراد او د دست او بری متصاقد من الاعظان دی دا او د صبح لورته کچیراو دی نو غسی دا او د صبح دی نو چې او د پیو ته سر کني سې شي فاتی شي دینه وزومراد دا وزو هغه مستعمله ته ویل کیږي چې په کوم وسه او دس سږی نه هغه ته ویل کیږي دیو جنا قایس ابراہیم الله علی کلی اَلْحَمْلُ عَلَى الْمُتَساقِطِ مِنَ الْوُزُيْ بَعِيدٌ عَنِّي زما بني زوي دا بايده چا متساقط با نه حمل کي ثم قمت ديو زما شوما ثم قمت نذا فاس ذن خلف ظهري ربيع سلام شاتل الا للمناس شاده سه شما لالا لم فنظرت الى اثاث من نبوه نو ما ده نبیعی سلام محر نبوت تاو قتل ده نبیعی سلام ده دو دووولو ترمینزو بین کتفائی هی تدانا دو دوولو ترمزو مثل زر الحجلا پشاند بٹنی ده دو دولائی دولائی نی نو دولائی چیدو آغا دا سی کپڑای پر اچهولی کنا کپڑای پسکڑی اچهولی اځه یو ځای کړی دی چې په کټه بدل <سؤال> لګو اگر واسکټ بٹن په عامه بدل نه واسکټ بٹن د شوري بٹن لګسي غاټي نو دا کشانتي أغړی بچي نو ناوې کټ جوړاو او ورولګي جوړاو نه هیڅ ورک نه پرولو غو نه ته بدلوا دا غا بدلن چې کمند نو سره راغ نو خلاو نو به نو انو هغه نستذر الحجلا نو روچت زیاد نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم با بادن مبارک کی غوخت کم دنو روچت شیوه غوخت شیوه روچت شیوه او د بچن امرہ دا غشی بچن امرہ غوخ روچت شیوه اقا کی محر نبوتو بیا محادثینو لکلی دی چیاغی یو طرفو او یو ظاہر طرفو ا دا باسین طرف بدن کې د نن طرف تا باغې کې لیکل شي چې الله وحده لا شریک له الله وحده لا شریک له او دا هې ظاهر طرف چو به طرف ظاهر طرف کې لیکل شي توجه يس شيتا فانك منصور توجه يس شيتا فانك منصور دایس ګندرو ظاهر طرف کیږي او هزار تو علاقات ابن نبوہ نماو کتل مهر نبوہت مهر نبوہت موقتا مثله ذر الحجله ان عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبو شوشو النبي عليه الصلاه والسلام ان الماء يكون في الفلات دعا وهو ناتجه بها بنو كبي في الفلات من الارض وما ينوبه او دعاء سباره كده تبو کو 6 نمبر پر دیتا من الدوال واستبا از اندسارونا اضا شرمخانو وغیرہ در اندگانونا فقالانو نبی علیہ السلام فرمائن لئذا كان الماء وقلتین شکلہ و بود وقللیوینو لمی احمرن خبصا اغبیا نوچتی فلی تیلر آئین اینا فلی تیگی وفی اخرالی عبی داود لاین جسو اغبیا شکمدنو اونهبلیږي دا مسله مشهوره مسله چې وګوره سره د بیل شی اختلاف راشي نو وګوره کوم راځي دا مسله دا چې اختلاف او طاهر به طاهر به ګنجاست اختلاع تو تواہر بی تواہر کوئی یعنی پاس چیز دو گو سر او تو او بنا پلی تیگی دو اتفاقی مسئلہ دو او زی شی نجت چیز نجس دې د لوبوسره یو ځای شي نو اووبو بلیته په پاليتي کې په تفصیل کې اختلاف ده تفصیل کې سره یا یو خبر دادا چې ما یا غیصر اختلاف دنجاست را ری اختلاف دنجاست را ما اے قلیل <سؤال> ما بس صبح ملیتی ما اے قلیل <سؤال> چه اختلاف دنجاست را ری ما او بو ما اے کسیر چی دے نو اکل پلیتی گی و کل ن پلیتی گی نیو دنجاست تصفیل لے او زیم در قلت و در خسرت چه کسیری که بھی دیو امام مالک رحمه اللہ تعالی او اہل زواحل اغیوی چه تغییر دا حد الاؤصاف راشی نبیاؤں کو پلی کی دو بودری او صافتی لون نی تو آن دے و ریح تے دو بو خپل رنگ نے او خپل خوننے او خپل رنگ نے او شدی کسرا شی یو کی تغییر سشی یا رنگ بادل شو یا خون سشو یا بوی بادل شو نباس تو بو پلی که تغییر دا احد الاوساف بس داگئی تفصیل دا رہے کلی جی دی او کڈی دی پوچستہ نگر دا حدلہ اصاف نگر آگلے نو اوبو نپلی تیگی تغییر دا حدلہ اصاف نگر آگلے نو اوبو نپلی تیگی چه تغییر دا حدلہ اصاف را رے نو بس اوبو سشوی دویم قول لے نائمیں سلاساو اگئی ہوئی چھے قلیلی اوپو پلی تیگی ڈیری نا پلی تیگی کمی قلیلی چھے گمدنو سوشے قلیلی آگا چھے گمدنو پلی تیگی آو کثیری نا پلی تیگی اوز پدی قیلت و مکسرات امام احمد او امام شاکر احمد اللہ تعالی اغیر کول پا قلتینو کرده کول پا چاکرده قلتینو چا بانده؟ قلتینو بانده چو بو قلتینی مده دا, دا دا قلتینو نا کمی چی بی مده کلیلی بی قلتینی یاد قلتینی زیادی دسری کسیر دا کسیر دوی مذہب دا احنافو دیں دا احنافو دیر اقوال لی یو دا دی ویچی یو سر کتاب دست کھائی یو طرف نو طرف نڑکی بل طرفی نکو دیگی دوی مائیسری دا سے کمدنو مائی کسیر دی دویم چه کمدنو دارے چه آشرن چی آشرین ہوئی داوی مذہب داہنا فننے فرسل کی ما محمد رحم اللہ چی کم جمعات سبق ہوئی اگر سبقوی وي تالیبانو و تاوی چه ڈیری و بسو محمد تا لکه زمان دی جو ماتا لکه زمان دی جو نو اگر چه کمدنو تالیبانو ناب کو چه نابی کنو لس پلسو یعنی لس گزا او گدو و لس گزا سو لنو ار طرح اپنے لس لسو و چه دوم رئی چه پلسی لکا دس لچه با دس که درابور که دو نو شرعی گزونا چه مربستا او ربانی پوششو نو دا چه کمدنو دا غده غدت و دا و مای کسیر دی. اصل مذب دا احنافو دے شرائد مرتلابی ہی تا والا دا زان خلاص تای احناف دا مرتلابی ہی تا دا, دا, دا, دا موالکو چه گمدنو دلیلو تا دلیل دیبنی ماجان یو مشهور جملہ دا چه ما لم احد الاوصاف السلاسا ان الماء توحور لائن جسو حوشئن ما لم یتغیر احد الاوصاف السلاسا تر موالک دلیل لے چهو باپاچی دی دانے پر لی تیگی پھر سو بور جبکت اب اشوافی و دلیل سلو رم نمبر روایت دا چمنگوئی فقالا اذا کاما او کل تیل دا احناف و دلیل یو اولنے لا یبولن آعادکن في المائی الدائم ولا ربو کیوئی پیشام ولا ربو کیسا مکوئی پېښاب مګوي نو په ولاله خپل تلین نن به کې پېښاب ملي مقام او زم ریاتو او را روان باب چې ګمده نو اولانه دی وایې تمنه چې وګو د سپې په جوړ روان چې ګمده نو مخ کې شو پالایو مې سي زهو فلینا چې اوسړې د خوب را پاسې دوه هغه چې ګمده نو دا غنه کوي نو راکې دا رانګي بل یو اثر دی چې هو بشید زمزم په کوی کې مرشه او غي د ټول کوی دا کړه صفا کړه یما مالک رحم الله تعالی طاحناب جواب دی ورته وای چې دا د بیري بوزا عبا راکړي شي نلما طهور لا ینجس او شون مالم يتغیر احد الا صفه الثلاثه دا بیري بوزا عبا راکړي روان دی چې د بیري بوزا او بیري بوزا عبا راکړي راځي چیر دې وب نہ دا جاریوی په نو کې نا ماي جاریوي نا ماي دائم نه نا ماي جاریوي دویم جواب او تدادر چل ما او توهور لا علم جسوشه او مطلب دار معنا ادا دا چې وبدا سن پليتي کیږي چې بیا پاكيږي نه په دا سن پليتي کیږي بیا پاکیزینا ظاہر کې عقل <سؤال> لاځي بیا نه پاکیزي زګه چې وګ په نو هر ټیم سه شي په لید شي دیوالونو شو چې بو کا ور تا څه کړه وان سه شو په لید سه شو چې کم فل دې څه کارام سه شو پاکي څن په سې پاکه حدای ویل چې دامت لبن شي وګ پاکیزینا درېم چې دانه بي السلام ویلو یا الماؤت و هورون لائم جسو شهون داور پسکی روایت لی دفل واسواسا نا سی واسواس دی جوڑا والد دا چونکه دا کوئی میدان کیو نو واسواس ذهن ترات لل شیرک دیتا چه دا ہوا سوڑی حوشی غرزوولی کانا دانا چه دار سواتتا که دل غرزی دل خدا کندنو واسواس رات دا لی دفل واسواس ته شاو آفو چه کم دلیل ویلنه شی لکان ماو قلتین لامی احمد الخبص شی او غضو قلیوی من لامی احمد الخبصا حدیث یو دوک زوف سے زوف یو سندن نی او بل بکی مطنانو میں استراب دے مانن بکیو میں استراب دے ساندن پا دے که کلامشا استراب دے بکی ماتنجی کمدنو دارے چھیک زن رویتونو کی قلتیں راگلی دی زنو کی سلاس قلال لاغلی دی زنو کی اربعین قل راگلی دی اربعین مانن پاکی استراب دے چھیک قلی سمانا نغرصر توموی قلق قد آدم توموی انسان قد تا قد آدم انسان قد توموی او قلق مٹکای توموی مٹکای تا اوموی اور رفان وفقن اختلاف تی ندی و جنا ریوا تو صدی نے سلاد نگی نو وقا لا اذا كان ما قلت لم يحمل الخبز نو چر تھی گندگیلارا دئے دمانہ کی چنه پلیتیگی تے قابو داو دے کڑے دا فین نو جسو او احناف نے مانہ کہ لم يحمل الخبز او یانی شی برداشت کول گندگیلارا دبر د برداشت کولې څه شي مطلب پاليتي څه کې پاليتي نو باندې همدارنګه یو مصطلح دی قالۃ ال رسول الله تعالی ممبیری غزا اې مونږه د بیري غزا نه او دت کو د بیري غزا څه یو وې بیر نه فی الحیض شرطاو له شی بده کې د حص ټوکړي د سپو وخي او مړداري دا کويو کله ډېرانه نو نو په ګرو په ریګي چار تاول شي دا هېز کپړې خو دې او تاول کپړې آتا وې او د سپو وخي نو د سپور شې او مړداري چې واه مېخه مړدارې شنه غاټوم څه دا کويو کله ډېرانه از از دس بارا که سکتا پوش کئی لیکن دی بارا که لیا سکتا پوش سکتا چه یو مردار اتا یو کوئی تاؤ کر داؤں مردار انا منظر که ابیانی راگینا تو او بوش کار او یا تیناو دس او که آگینا سکیمی ڈڑو ری چیزی صحیح دکنا داو خود تجریبیو دلی دو دن لی او چا کویان لیدیلی غیتا پتی او چا سو تا پریوتی غیتا پتی پا دیل زنانا دا سی کوئی کی چنچن پریوشو کوئی او چا دورا دی بکی تیری کی چا سنگ کوئی نو برا آوالی و دی کو خصوص خاشی بینی لکا مرداری بکی برا تیری دی تیتا پوسنکی جنبی یلی سلام نا لکا یو اوک چواتا مردار ارخاو کتو او چا دیستا محلب دی دا ماساله چه کبنه دا سه نوه چه گنه نو بس اگه تا دا تول سکه دو پراتوه و دا دی سرا خط شاوه داله دفل ورس ورس ورس شاو شاو شاو شاو کشمیر رحمه اللہ علی کلی چه دا دی طرح چه خطارا وشیره چه دی که خویس پتن لگی کنا کورا بیابان که ده نو که دیشی سیلیه و دا کپڑی سکی وحی یلقا مجھوله دا خوی گی کنا که دیشی او کیدې چې د مردا روخو متاسه شي یوسی دانوځي د تسلل قوت وهم هغه څو وهم په نبی صلی الله و سلم د پاکی دی لا نجوس یو او بیري وزاله چینه و او بیري وزامه شهور و سوال او ما هو جارم فی البتاسین دا غیر او بوبو سالیم باغونو کسی که دی چلی دی باغونو کسی که دی چلی دی اوز دفع زیده نبیوی یو دیواز سارتی کمدنو دریو زادر غل نه ها او کمدینه کې اوس په مدینه وبوی کې نه کوم مدینه او دیوار سروار نه ودا د دې یو خاص شوا چې دازي سي نبی عليه السلام د دفې نیسته هیڅونیسته او په نه پليتي دا نسخه کې د سره د دې دانې کې چې مرده عربو کې پر او ته تېس دسته ګا ان الله توحید الی دسو شوون وبشکم دنه دا پاکیینه پلیته دی لری سیدو ایستریم نه پلیته یی په نبی اوره تا کالا سال رجلن تطوشو کېو سره دی نبی رسول الله نو افانا توازاو بمائل بار صحابو تا بوسو کو چه سمندر کے سفر کو بهر سمندر دے ونحمه بمانا القلیل منگا زان سر جکم ننو لگی اوبوالو بطک مطک کی کولر مولر کی زان سر سوالو اوبواخلو مقفداز اگو من او دست کولو تگی کی سمندر پا دی حقوبانی منگل او کول جائز دی آفانا توزاو بیمائی البحر سمندر پا دی حقوبانی منگل او دست کول سدی جائز دی بحر شلولو توموی مدن سمک اشلولی دا شاق او بحر وصاب توموی من دیکی تی کننو وصاب دیر دی و سوال چه صحابو دا سوالو لکو منشو دا سوال سوال یو دهی چه گمدنو دا او ریدلیو حدیثو کی چه فئن تاست الوحر نارو چه دا سمندر دلان دی او وور دے. لگا قرآن کریم کیوں از الوحار و سجرت سمندرون و جلسی حالی تولیسو اِنَّ فُلَانَ الْيَهُودِي يَقُولُ اِنَّ جَهَنَّمَ فِي الْبَحَرَ لانکے یہودی ہوئی جہنم پا سمندر کے دے حالی رضی اللہ تانو و تولی مَا قُرَاؤُ إِلَّا أَنْ قَدَقَ زمان بِگُمَان میں چھدر اشتیا ہوئی ذک و ایز الوحارو سجیرت نو کارداشو چدا مظهر دیده غزب الائی چدا مظهر دیده غزب الائی نو ذک دیده تا کوسکو ورسارا دیگم دنو ذنگ روایتو نو جواز راغلو او توزیم امامت تتھوننار توازیر آگلی و مماما سطح و نار ندیوی تیز دیو بود لان دیوور دی پادا مزار دا غذاب الهی دی و پدی با عدس جایی دیو کنا دا یو منشد سوال و دوی مذاو چه خورمات دمائیتی پنسی قطعی ترده خورمات دمائیتی پنسی قطعی ترده او سمندر تا سمندر کی خلی مردار پرسی کنا دره نجاتات ده حیوان بحریو سمندر کی غرغت حیوانات تی او غیت کم دنو پاقی کی گندگی گئی سمندر کی گندگی گئی بلدادا چی دادا سمندر او بودادا در غنن بی دیر آغنی در آسمان نا او انزلنا من از سماع ایمان انطهورا در در موز کمان نید در آسمان نی. او بو نی. بل دارا چه خارجی نجاتات و بل تغییر در حد الاؤساف امن مالگی نید تیر در مال مالگی نیدی دی تپوسو کو چه مونگ زن سر لگی او باز استیزا خوبا میاس تو سفری بی او که مونگا چه کمدنو سکوم بو بیا او دست او که او دست بکون سکلو لا نیشتی پسی مونگ لبا دست سمندر با دی او بوبانی چه او دست جایی دی که با نیش جایی او نبی علیہ السلام, السلامت او فرمائل فقالا سمندر وسیعون دیڑیرو در سمندر ماہیرین ویو سمندر کے دمر صدی دمر پا کے صدی که پینزس وقالا خزمکه باندې چې ګندنه شینکه او غلو نشي غنه موجوار یی شي او نشي 500 سال سمندر وشي لافورا کور کولی شي سال چې ګندنه دا سمندر دی خشکه خلق نو څور کولی شي کورا کور کولی شي ا فن توذو بمال بار نبی رسول والحل مائدته فاكيري وبدد سمندر وبچي دي نه پاخي هو تو حرم او فا كون کي او فاكيري وبدد والحل مائدته او فا كرمرداراي حلال المولداراي داي نبي عليه السلام دا دې کومونو زیادت ال جوابو دي کې یو حکمت دا چې د دې د وړینې سوال کړه دا یو منشر سوال چې مردار دې کومونو وردار مردار یې بې پرتی وي د استماندل چې کوم فلصې حیواناتي هغهږي په څه مردار شي د صاحبند په حیوانا چې په شي شي مردار شي اغبا کی پراتی و نبی علیہ السلام میچے دلی مردارا صدا فاتحا دویم سیده نبی علیہ السلام سارا احساس شد و خدا نزال را فلیسا روبا ختمی گی فلیسا ابا قرآن کم سکی گی ختمی گی <تصحق> سکی نبی علیہ السلام دیتا اولا کله دې سمندر کې کوم شي مړوي آتا سره قراسته دې جائز دي او چې چپی مړ کړي یې نه یعنی مطلب سماکه سوځي نه وي مرغ انور تاسو ویلي سماکه سره نه وي فارتي یعنی وبدنه کوم شي وي یا چپی مړ کړي یې استا ذکیشټه وه له وی عمر شي مذا قراسته سره سليم جائز دے اچھے پخفل مرگمڑی ایس سبب معلومنی بھی ناغنے دے جائے وَلَحِلُّ مَاِي تَتُوُّو آم روانا چھے کمدنو رضیع مردارا امداز سامت نا علاوہ سیزو ننا احناب چھے کمدنو نمئی نا علاوہ جائز نگڑی نمئی نا علاوہ لاګچین د خان من جایز ندي او زنه علماء نوې چې ما ګرمچ جایز نه نور جایز دي زنه وایي چې سمندر ما ګرمچ په او سین 0 د درې وړایسه جایز ندي نور یې سره دي جایز دي احنا وایي یې ندي جایز څه وایي نه نوازه څنګه د مینه نور شذور به نوغه د چنج میږي د ایسور به نوغه جینګا کې استلاس هغه د مېتوب کې کنه جینګا چې کومه تمایه وای نوې ځای شي کومه تمایه نوې نه نه ځای ده انته سمندر کې دلته نشته جینګا اځاله شه ايو ته جینګا والله له ما تطور او مالک ترمذي واغودا کنه صاحب نماز ورداری